Biete hain da, eta e, gaur egun e, bosteun e, eta berrogoi mirau esko bat dira e, zirkulazioan. Beraz hori e, ongi biltzen da, baina hala ere e, mugatuak dira bietearekin. Esko bat eta ogoi harteko bieteak dira. Ez baditu dituzuzuekin txakelan, ez duzu eskoekin ordaintzen ahal. Gertatzen da, den da batean izaitea eta horitzea, ah, ez dut gehiago eskori ikatibidez. Aldagunetik pastu behar da, enpresentzatere bereziki aski mugatua da eta... Diru kopuru haundi bat, edo faktura haundi bat, ordeindu behar duzularik, bon, ez biziki errez, hori egitea biletekin. Beraz, astapenetik, eh, euskoa abiatu zerarik, aurrik usia zen numerikora pasatzena, noiz bait, eta helburua da, jende gehiagok eta enpresa gehiagok euskoa erabiltzea, eta bakotsiak ere gehiago erabiltzea. Gero proiektuak dituen e, efektuak e, azkartzeko. E, zinez, sartzen gira, Hiruzt Palau fase batean, e, martsu gundarean bukatuko dena, eta hor diende behar dugu lanean hartzeko, enpresen eta jendeengana gana joiteko e, konduen idikitzeko, e, komunikazio kampaina egiteko, e,